Þá leti andin Jésu út í óbyggðina að hans erði freystað að djöflunum. Þar fastaði hann í fjörutjö dag og fjörutjö nætur og var þá orðin hungraður. Þá kom freystarinn og sagði við hann, Ef þú ert sonur guðs, þá bjóð þú að steinar þessir verði að bröðum. Jésu svaraði, rýtað er, eigi lifir maðurinn á einu sem hann heldr og því orði sem framgangur á guðs munni. Þá tekurði yfullinn mann sér í borginni helgum. Setur hann á brún mysteríssins og segir við hann: Ef þú ert sonur guðs, þá kasta þér ofan því er ritað er: Hann mun felaði englum sínum, og þeir munu bera þig á höndum sér að þau steytir ekki fót sinn við steini. Jesús varð honum Aftur er ritað ekki skalt þú freysta dróttins guðstíns. Enn tegur djöfullinnan með sér upp á ofrát fjall, sínur honum öll ríki heims og dýrð þeirra og segir, allt þetta mun ég að gefa þér, eða þú fellur fram og tilbyður mig. En Jésu sagði við hann, vík brott, satan, rýta þér, dróttin guðstíns skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Þá fórt jöfullin frá Jésu og englar komu og þjónuð honum. Þegar hann heyrði að Jóhannes hefði verið tekin höndum hjæltandi gælelu. Hann fór frá Naseret og settist aði kapina ám við vatnið í byggðum Sebulons og Naftali. Þannig rættist það sem sagt er fyrir munn Jésæja spámans, Sebulons land og Naftali land við vatnið landið handan jórdanar, galilega heyringjanna, svo þjóð sem í myrkli sat sá mikið ljós. Þeim er sátu í skugga landi döðans er ljós upprunnið. Upprá þessu tekur Jésús að prétika og segja Gjörið yðrunn, himnaríki, er í nánd. Hann gekk með galilegu vatni og sátu á bræður, símonn, sem kallaði var Pétur og Andris bróður hans verið að kasta neti í vatnið eða þeir voru fiskimenn. Hann sagði við þá, komið og fylgi mér og muni ég láta yfir menn veiða og þegar í stað yfirgáfið þeir netin og fylgdu honum. Hann gekk áfram þaðan og sá tvo aðra bræður Jakob, Sebedjusson og Jóhannes bróður hans. Þeir voru í bátnum með Sebo deyrus í föðursýnum að búa nettsýnum. Jésús kallaði þá og þeir yfirgáfu jafnstjótt bátun og föðursinn og fyldu hónum. Hann fór nú um alla gælilugum, kendi í samkundum þeirra, prítikaði fagnaðar erinduðum ríkið og læknaði hverskin sjúkdóm og veikindi meða líðsins. Orstýr hans bastum allt sírland og mann færðu til hans alla sem þjáðust af ímsum sjúdómum og kvölum voru haldnir yllum öndum, tónsjúka menn og lama, og hann læknaði þá. Mikill mannfjöldi fylgdi honum úr Galilíu, Dekapólus, Jérusalem, Júteu og landinu Handanjórdanar.